І цієї позачасової миті привід містера Шобланга, який бачив усю цю сцену невиразно і нечітко, не би крізь марлю, сказав «Але ж це неможливо! Ви це бачили?» «Бачив що?» – запитала темна постать у нього за спиною. Шобланг озернувся. «О!» – здивувався він, а тоді додав з раптовою впевненістю. «Ви смерть, правда?» «Так, вибачте, що запізнився!» Дух, відомий раніше під іменем Шобланг, подивився на кубку пороху, що була його мирським житлом, впродовж останніх 600 років. «Я теж», – зронив він, а тоді штурхнув смерть під ребро. «Я перепрошую». «Я сказав, вибачте, що запізнився. Бум-бум». «Що це означає?» е, «Не розумієте. Вибачте, що я запізнився. В сенсі, померти?» Смерть кивнув. «О, це ясно». Я не зрозумів, що означає «бум-бум». Е, «Це означало, що то був жарт», – пояснив Шобланк. «Ага, он як. Я тепер бачу, чому це було потрібно. Фактично, містере Шобланк, хоч ви і запізнилися, та ви також і поспішили. Бум-бум». «Вибачте». «Ви померли раніше належного вам часу». «Ну, так, я міг би це припустити». «А чи ви знаєте, чому? Це вкрай незвично!» «Я тільки знаю, що Веретена почали дуріти, і я, мабуть, зарано зняв навантаження, коли одне з них перевищило межу швидкості», – сказав Шобланк. «Але чуєте, як вам той хлопець, а? Ви тільки гляньте, що він зробив з тими чортяками, як вони в нього затанцювали. Хотів би я, щоб у мене був такий учень. Та що я таке кажу? Він міг би мені дати пару підказок». Смерть роззирнувся. «Про кого це ви?» «Та ж про того хлопця на подіумі, бачите?» «Ні, на жаль, нікого там не бачу». «Що? Та ж подивіться, він ось там. Стерчіть, як ніс на вашому обличчі Ну, очевидно, що не на вашому обличчі». «Я бачу, як рухаються кольорові ручки». «Ну, а хто ж їх рухає, як ви гадаєте? Тобто ви ж дійсно смерть, чи не так? Я думав, що ви всіх можете бачити». Смерть задивився на шпульки, що аж витанцьовували. «Всіх, кого потрібно бачити», – мовив він, дивився, не відводячи погляду. «Хм», – нагадав про себе Шобланг. «О, так, на чому ми зупинилися. «Чуєте, якщо я е, трохи поспішив, то чи не могли б ви...» «Усе, що сталося, залишається сталим». «Що це за така філософія?» «Єдина, яка діє». Смерть дістав піскового годинника і перевірив його. «Бачу, що через цю проблему ви ще 79 років не зможете реінкорнуватися. Маєте де зупинитися?» «Зупинитися? Я ж помер. Це ж не те саме, що забути ключі від власного будинку», – обурився Шобланг, який почав блякнути. «Може, вас можна підштовхнути до якогось скорішого народження?» Шобланг пропав. Цієї позачасової миті смерть ще раз уважно придивився до зали з веретенами. Цок! Крайдяний циліндр знову почав крутитися, легенько порипуючи. Один по одному також почали обертатися дубові зволікатори, набираючи на себе зросле навантаження. Цього разу не було чути вищання підшипників. Вони вертілися поволі, мов, підстаркуваті балерини. Туди й сюди, знімаючи напругу в той час, як мільйони людей у зовнішньому світі деформували час, викривлюючи його згідно з власними примхами. Зволікатори рипіли, неначе чайні вітрильники-кліпери, що оминають мис гніву під подовами легенького вітерця. Тоді захарчали великі камінні циліндри, підбираючи час, з яким негодні були впоратися інші-менші побратими. Рипіння тепер супроводжувалося гуркотом, але він і далі був м'який і контрольований. Лудзе поволі опустив руку і випростався. «Гарний і акуратний перехід», – сказав він. «Усі попрацювали добре». Він повернувся до приголомшених захеканих монахів і підкликав до себе найстаршого. Лудзе витягнув з-за вуха зім'ятий недопалок цигарки і мовив, «Ну, Рамбу-Тегидінсайде, що відбулося, на твою думку, зараз?» «Е, ну, стався стрибок перенапруги, що вбив?» «Ні-ні, після цього», – урвав його Лудзе, запалюючи сірника від подошви своєї сандалі. Бачиш, я не думаю, що ви, хлопці, гасали довкола, мов безголові курчата, а якийсь послушник виліз на подіум і виконав найкращий і найплинніший варіант збалансування, який я коли небудь бачив у житті. Цього просто не могло статися, бо такі речі не стаються ніколи. Правильно я кажу? Монахи, що відповідали за роботу звалікаторів, не належали до видатних політичних мислителів храму. Їхня робота полягала в тому, щоб доглядати, змащувати, розбирати і збирати, виконуючи вказівки людини на подіумі. Рамбут Генді Сайц насупив брови. Лудзе зітхнув. «Бачиш, я думаю, що насправді, – підказав він, – ви, хлоп'ята, продемонстрували свої найкращі якості, а ми з цим юнаком були просто захоплені вашою вправністю і практичними навиками. Аббат буде вражений і пускатиме радісні бульки». Ви заслужили право отримати на вечерю додатковий пельмені Мумо до вашого супу-тхубки, якщо правильно мене зрозуміли. Генді Сайдз поринув думками аж до самої верхівки свого ментального флагштока, звідки його молитви злетіли до небес. Він вишкарівся посмішкою. Проте, підступив ближче і понизив голос Лудзе, невдовзі я, мабуть, знову сюди завітаю. «Бо, схоже, тут треба добре все підмісти. І якщо за тиждень я побачу, що ви і далі ладарюєте і не бажаєте підняти свої зади, ми з вами побалакаємо». Посмішку, мов корова язиком злизала. «Так, підметальнику. Вам треба все перевірити і подбати про підшипники. Так, підметальнику. І нехай хтось змете звідси містера Шобланга. Так, підметальнику. Ну от і добре. Ми з юним Лобсангом будемо вже йти». Ви добре його просвітили. Він взяв у покораного лапсанга за руку і повів його до виходу з зали попри довгі ряди зволікатерів, що тихенько гуділи й оберталися. Високо вгорі, попід стелею, ще й далі висіла пелена блакитного диму. Воїстину написано, в мене мало очі на лоба не вилізли. Пробурмотів він, поки вони піднімалися похилим коридором. Ти зауважив ту інверсію перш ніж вона почалася. Бо я б закинув нас у наступний тиждень. І це принаймні. Вибачте, підметальнику, Вибачте. Та ти не мусиш просити вибачення. Я не знаю, хто ти такий, синку. Ти занадто спритний. Ти почував себе там, як риба у воді. Тобі не потрібно навчатися тим речам, які інші люди роками намагаються освоїти. Навіть старий шобланк, нехай він реінкарнується в якомусь гарному і теплому місті. Навіть він не спромігся б збалансувати все до секунди. Без перебільшення. До єдиної секунди. «І це в усьому бісовому світі!» Він здригнувся. «Моя тобі підказка. Не афішуй цього. Люди часом дивно ставляться до подібних речей». «Так, підметальнику?» «Іще одне», – додав Лудзе, виходячи на світло. «Що сталося якраз перед тим, як з не мов би, зірвалися з ланцюга? Ти щось відчув?» «Не знаю. Мені просто здалося, що все на мить пішло шкереберть. Так «Таке траплялося раніше?» «Ні». Але трохи було подібне на те, що сталося в залі мандали. Отже, нікому про це не говори. Більшість старішин тепер, мабуть, навіть не знають, як функціонують веретена. Ніхто про це давно вже не дбає. Ніхто не звертає увагу на те, що занадто добре працює. У давні часи, звичайно, нас ніхто б навіть не прийняв у монахи без того, щоб провести шість місяців у залі, змащуючи все, чистячи чи налагоджуючи. І ми ставали майстрами своєї справи. А тепер... Вас навчають тільки послухою космічній гармонії. Але ж колись ми здобували ці знання в цих залах. Ми добре засвоювали, що якщо не відскочити вбік, коли хтось кричить викид, можна було отримати пару років у найболючішому місті, і що немає кращої гармонії, ніж плавне обертання всіх веретен». Коридор завів їх у гору до головного храмового комплексу. Довкола досі було чимало людей, які прямували до залу мандали. «Ти певний, що зможеш на це ще раз подивитися?» – поцікавився Лудзе. «Так, підмітальнику. Гаразд, тобі краще знати». Балкони, що височили над залою, були заповнені чанцями, проте Лудзе ввічливо, але рішуче розштовхував усіх мітлою, пробираючись далі. Старші монахи скупчилися біля самого краю. Його помітив Рінпо. «Ага, підмітальнику!» – привітався він. «Було забагато пороху, що ви так запізнилися». «Веретена почали дуріти і перевищувати швидкість, пробурмотів Лудзе. Так, але ж вас викликав сам Абат, докірливо мовив Акуліт. Колись, сказав Лудзе, усі стрімголов летіли б до зали, почувши гонги. Так, але. <mirror ł zipper Sounds> заволав Абат, і Лопсанк тепер побачив його услінгу на спині в акуліта з мереженою гостроверхою шапочкою на голові, що вберегала його від застуди. Лудзе завжди віддавав перевагу практичному підходу. Брррррр. Він відригнув рештками молока прямо в ухах коліта. «Я радий, що все владналося, Лудзе!» Підметальник уклонився, тоді як абат почав лупцювати акуліта по голові дерев'яним ведмедиком. «Історія повторилася, Лудзе! дум -друм -друм -друм -друм. скляний годинник – запитав Лудзе. Старші ченці охнули. «Звідки вам це знати?» – здивувався головний акуліт. – Ми ще не перезапустили мандалу. – Написано ж, я просто нюхом це відчуваю, – сказав Лудзе. – Наскільки мені відомо, таке трапилося з усіма веретенами лише одного разу. Вони всі наче показилися. Часовий зсув. Знову хтось будує скляного годинника. – Але ж це неможливо, – заперечив акуліт. – Ми знищили всі сліди. – Ха! Написано ж, я не такий вже й зелений, як ця капуста. Зронив Лудзе. «Щось таке неможливо знищити. Воно просочується. В казки, усни, в малюнки на печерних стінах. Будь-куди». Лобсанк подивився на підлогу мандали. Монахи обступили низку високих циліндрів у дальньому кінці зали. Вони були подібні на зволікатерів, але поволі обертався лише один, найменший. Інші були нерухомі, і тепер на них було добре видно безліч карбованих символів, що вкривали їх знизу до верху. Сховище узорів. Така думка промайнула йому в голові. Ось де зберігаються візерунки мандали, щоб мати змогу відтворюватися. Сьогоднішні узори на маленькому циліндрі, а на великих довготривали зберігання. Унизу під ним мандала йшла брижами, на її поверхні снували кольорові смуги і уривки взорів. Один із монахів у долині щось вигукнув, і маленький циліндр зупинився. Розсипчасті піщинки вгамувалися. «Ось який це мало вигляд двадцять хвилин тому!» сказав Рінпо. «Бачте, отам оту блакитну білу цяточку. А тоді вона починає розростатися». «Мені це знайомо, зронив Лудзе. «Коли це сталося раніше, я був там, чоловіче. Ваша світлість, нехай вони запустять послідовність зі старим скляним годинником. У нас мало часу». «Я справді думаю, що ми», – почав був Акуліт, але не договорив, отримавши удар іграшковою гумовою цеглинкою. «Хочу-каку, хочу-каку!» Як сьо має рацію, ми не можемо гаяти часу до бродії. А якщо він помиляється, тоді цього разу у нас аж забагато, правда? Как увези, как увези, каку зі каку зі какове, хоцю!» «Дякую вам», – сказав підметальник. Він склав долоні рупором. «Ей, ви! Увага! Дурний шпиндель, четвертий бхінг, довкола дев'ятнадцятої гупи, негайно І «Із-за всієї поваги я справді мушу заперечити ваша світлість!» Запротестував Акуліт. «Ми готувалися, що треба робити в таких надзвичайних ситуаціях, як...» «Так, я знаю все про підготовчі процедури на випадок аварій», – урвав його Лудзе. «Але завжди чогось не врахуєш. Дурниці. Ми докладаємо величезних зусиль для...» «І завжди залишається поза увагою трікляті аварійні ситуації». Лудзе знову повернувся лицем до зали і збентежених працівників. «Готові? Добре. Виводьте на підлогу і негайно...» Інакше мені доведеться спуститися до вас, а я б не хотів цього робити. Чоловіки заметушилися довкола циліндрів, і новий візерунок змінив той, який був унизу під балконом. Лінії і кольори опинилися в інших місцях, але блакитно біле коло залишалося в центрі. Ось, мовив Лудзе, це було менш ніж за десять днів перед тим, як пробив годинник. Усі ченці мовчали, як риби. Лудзе похмуро усміхнувся. І через 10 днів. «Зупинився час», – додав Лобсанг. «Можна і так сказати», – зрунив Лудзе. Його обличчя почервоніло. Один із монахів поклав йому руку на плече. «У це гаразд під сказав він заспокійливо. «Ми знаємо, що ви не могли вчасно встигнути». «Встигнути вчасно – це те, що від нас очікують», – мовив Лудзе. «Я вже був майже біля тих клятих дверей, Чарлі. Забагато замків, замало часу». За його спиною мандала знову почала поволі вимірювати теперішнє. Вашої провини там не було, додав монах. Лудзе вивільнився з під його руки і повернувся до обата, що визирав з поза плеча головного акуліта. Я прошу дозволу прямо зараз почати розслідування, ваша світлість, звернувся він, тоді постукав себе по перенісю. Я відчуваю це нюхам, чекав цього всі ці роки. Я не зраджу ваших сподівань цього разу. Абат мовчазно губами бульку. Це знову буде в Обервальді, — майже благально вимовив Лудзе. Це там вони експериментують з електрикою. Мені там знайомий кожен дюйм. Дайте мені пару чоловіків, і ми задушимо це в зарядку. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Це потребує обговорення, Лудзе, але ми вдячні вам за пропозицію. Ба-ба-ба-ба-ба, — Абат. «Я хочу, щоб усі бу... старші польові чанці зібралися в кімнаті через п'ять хвилин. Чи виритина працює гармонійно?» Один із монахів підняв голову від сувою, який йому перед тим подали. «Схоже, що так, ваша світлосте. «Моє вітання, майстру комутатора! Чу-чу-чу-чу-чу!» «Але Шобланг помер!» – пробурмотів Лудзе. Абад перестав видувати бульки. «Це сумна новина!» І він, наскільки я розумію, був вашим приятелем. Цього не повинно було статися, пробурмотів підметальник. Не повинно було. Заспокойтеся, Лудзе, я незабаром поговорю з вами. Цю -цю -цю -цю -цю -цю. Головний акуліт, отримавши удар по вуху гумовою мавпочкою, поквапився геть. Юрбаченців, які почали розходитися, потроху зменшувалося. Лудзе і лопсанг залишилися на балконі, дивлячись на мандалу, що вкрилося брижами. Лудзе прокашлявся. «Бачиш оті веретена з самого кінця?» – запитав він. «Отой малий фіксує взори дня, а тоді все найцікавіше зберігається у великих веретенах». «Я щойно передзгадав, що ви мені це скажете». «Гарне слово, гарне слово. Хлопчина має талант!» – Лудзе понизив голос. «За нами ніхто не стежить». Лобсанг роззирнувся. «Тут є ще трохи людей». Лудзе знову заговорив нормальним голосом. «Ти щось чув про великий крах?» Лише плітки під метальнику? Еге ж, пліток є чимало. Щось, типу, день коли зупинився час. Лузе зітхнув. Знаєш, більшість речей, яких тебе навчають, брехня. Так і має бути. Інколи якщо довідатися відразу всю правду її важко збагнути. Ти добре знав Анхморпорк, правда? Ходив колись у оперний театр? Хіба для того, щоб почистити комусь кишені підметальнику. А чи цікавився чому так? Чи звертав колись увагу на той маленький театрик з другого боку вулиці? Здається, він називається диском. О, так. Ми діставали копійчинні квіточки, сідали на землю і кидали горішки на сцену. І ти ніколи не думав, чому так буває. Великий оперний театр, плюшеві крісла, позолота, великі оркестри, А тоді цей маленький театрик під соломіною стріхою. Голі дерев'яні стіни, жодних сидінь, якийсь тип, що грає на дуці у ролі музичного аккомпанементу. Лобсанг знизав плечима. «Та ні, просто так воно є». Лудзе мало не засміявся. «Дуже гнучкі людські мізки, майже гумові», – мовив він. «Дивовижно, як воно розтягується, щоб пристосуватися. Ми добре там попрацювали». «Лудзе?» – перед ним шанобливо схилився один із дрібніших прислужників Акулітів. «Аббат бажає вас побачити», – повідомив він. «О, гаразд», – сказав підметальник. Він штурхнув ліктям лобсанга і прошепотів – «Рушаємо до Ангморпорка, хлопче!» «Що? Але ж ви просили, щоб вас відіслали до...» Лудзе підморгнув. «Адже написано, ні вір, не бійся, не проси. Розумієш? Крім Плінга, є ще інші способи примусити Данг-Данга вдавитися, хлопче». «Справді?» «О так, мати дуже багато Плінга. Ну, а тепер ходімо до абата, гаразд? Його якраз мають годувати. Твердою їжею, дякувати небесам, принаймні його вже не треба годувати грудьми. Якщо чесно, дивлячись на нього і молоду годувальницю, ніхто не знав, куди відвернути обличчя від сорому. Та й він сам цього не знав, адже він усвідомлює себе дев'ятисотлітнім чоловіком. Він, мабуть, дуже мудрий, доволі мудрий, доволі. Хоч віки, мудрість не завжди з того, що мені відомо, йдуть у парі, додав Лудзе, прямуючи до обатових покоїв. Деякі люди, отримавши владу, стають тупішими. Але це, звісно, не стосується його світлості. Абат сидів на високому стільчику, щойно обляпивши головного акуліта цілою ложкою каші, а той шкірився усмішкою людини, чия робота напряму залежить від того, щоб мати щасливий вигляд, коли з чола йому стікає суміш пастернаку і агрусу. Лобсангу здалося, причому вже не вперше, що Абат інколи навмисне знущається над прислужником. Аколіт і справді був не надто приємною особою, яка в будь-якої тверезо-мислячої людини викликала нестримне бажання вилити йому щось липке на волосся та ще й лупнути по голові гумовим м'яком. Тож й мудрий старий абат залюбки давав волю своїй внутрішній дитині. «Ви мене покликали, ваша світлість!» – уклонився йому Лудзе. Абат перевернув миску, вихлюпнувши її вміс на мантю головного Аколіта. «Ва-ха-ха-ха-ха! Ах, так, Лудзе, скільки вам уже років?» Вісімсот, ваша світлість. Але це ще далеко не старість. Проте ви вже провели чимало часу на цьому світі. Я так розумію, що ви вже збиралися піти на заслужений відпочинок і взятися за сидівництво. Так, але... Але? абат розплився в ангельській усмішці. Наче старий бойовий кінь. Ви вигукуєте «Ха-ха!», почувши звуки сурм, чи не так? Я так не думаю, мовив Лудзе, і не бачу нічого кумедного в звучанні сурм. «Я мав на увазі, що ви знов рветеся в бій. Але ж ви багато років допомагали навчати наших агентів, так? Оціх от з добродіїв». З одного боку кімнати сиділо декілька кремезних і м'язистих чанців. Вони вже були споряджені в дорогу, мали за спинами скручені спальні килимки і були вбрані у вільні чорні накидки. Вони боязко вклонилися Лудзе, а їхні очі понад напівмасками були збентеженими. «Я зробив усе, що міг», – пояснив Лудзе. «Навчали їх, звичайно, інші, я тільки намагався відшкодувати завдані збитки. Я ніколи не вчив їх бути ніндзя», – він підштовхнув ліктям лопсанга. «Це учню а гатійською означає випускання газів», – повідомив він з цинічним шепотом. «Я пропоную відправити їх на завдання негайно. Вах!» Аббат ударив стільця ложкою. «Це мій наказ, Лудзе. жива легенда, але було легендою вже занадто довго. Чому б не довіритись майбутньому? Цю-цю-цю?» Розумію, печально мовив Лудзе. Ну, але так мало статися рано чи пізно. Дякую вам за чуйність, ваша світлості. Бр -бр -бр -бр -бр -бр -бр -бр. Лудзя, я вас давно вже знаю. Ви ж не опинитесь ближче, ніж за сто миль від Бервальду, ні? У жодному разі, ваша світлість. І це наказ. Я розумію, звісно. Однак раніше ви вже порушали мої ба ба, -ба, -ба, -ба накази. Я пам'ятаю, вомні. «Тактичне рішення ухвалене людиною на місці, ваша світлість. Ви це радше могли б назвати інтерпретацією вашого наказу», – пояснив Лудзе. «Маєте на увазі те, що ви подалися туди, куди вам виразно було сказано не йти? Ви вчинили те, що вам було абсолютно заборонено робити?» «Так, ваша світлосте. Інколи, щоб привести гойдолку в рух, треба підштовхнути її з іншого боку». Коли я вчинив те, що не мав би робити там, де не мав би бути, я досягнув того, що мало би бути зроблено в тому місці, де це мало б відбутися. Абад довго й пильно дивився на Лудзе тим поглядом, який добре вдається немовлятам. «Лудзе, вам не можна бути в Обервальди або десь поблизу Обервальду, ясно?» – звелів він. «Ясно, ваша світлість. Звичайно, ви маєте рацію. Але в моєму старичому віці...» «Чи можу я помандрувати іншою стежиною, стежиною мудрості, а не насильства? Я хотів би показати цьому молодому чоловікові шлях». Дехто з монахів засміявся. «Шлях прачки!» – усміхнувся Рінпо. «Місіс Космополита Швачка!» – спокійно уточнив Лудзе. «Про мудрість якої свідчить такі приказки, як краще не буде, якщо роздряпати?» – додав Рінпо, підморгнувши решті монахів. «А краще тоді й не буває!» зронив Лудзе, спокій якого нагадував тепер озеро в миротворенності. «Можливо, цей шлях і нікчемний. Та хай би яким він був дріб'язковим і недостойним, це мій шлях!» Він повернувся до обата. «Так воно було здавна, ваша світлості. Пригадуйте, майстер і учень вирушають у світ, де учень може набратися практичного досвіду на основі повчання прикладів. А тоді учень знаходить власний шлях, і наприкінці цього шляху...» Він знаходить самого себе. Брум!» – закінчив речення Аббат. «Спочатку він знаходить учителя», – сказав Лудзе. «Йому пощастило, що саме ви брун -брун, будете цим учителем». «Ваша світлосте», – мовив Лудзе. «Природа шляхів полягає в тому, що ніхто не може з упевненістю сказати, хто буде цим учителем. Усе, що я можу, це показати йому дорогу». «Яка проведе його брун, до міста?» – сказав Аббат. «Так», – погодився Лудзе, – «а від Ангморпорка до Убервальду далека путь. Ви мене не вишлете до Убервальду, бо я застарий. Тому я з усією повагою благаю вас догодити моїй цій старичій примсі». «У мене немає іншого вибору, коли ви подаєте це таким чином», – сказав абат. «Ваше світлосте», – почав був по який відчував, що є інший вибір. Ложка знову гримнула об тацю. «Лудзе, маю високу репутацію. – крикнув абат. Я беззастережно довіряю йому, і він правильно вчинить. Просто я ще б волів бути, брум-брум, повірити, що він учинить так, як блум брум блум я хочу. Я заборонив йому мандрувати до Убервальду, а ти тепер хочеш, щоб я заборонив йому не мандрувати до Убервальду. Цю-цю-цю-цю-цю! Я сказав своє слово. А тепер, шановні добродії, чи не могли б ви забиратися звідси? Я маю зараз дуже нагальну справу. Лудзе вклонився і вхопив Лобсанга за руку. «Ходімо, хлопче», – звелів він пошепки. «Шуруємо звідси, поки вони не опам'яталися». Дорогою вони зустріли молодшого Акуліта з маленьким нічним горщиком, на якому були намальовані візерунки з кроликами. «Нелегка це справа – реінкарнація», – мовив Лудзе, біжучи коридором. «Мусимо тепер якнайшвидше вислизнути звідси, поки комусь у голову не стрілять якісь кумедні ідеї. Біжи по свою торбу і спальний килимок. Але ж ніхто не наважиться порушити накази Абата. Здивувався Лобсанг, завертаючи за ріг разом із підметальником. «Ха! Через десять хвилин він засне, а якщо вони дадуть йому нову іграшку, коли він прокинеться, він зможе так захопитися забиванням квадратних зелених кілочків у круглі сині дірочки, що просто забуде все, що говорив раніше», – пояснив Лудзе. «Політика, хлопче, забагато різних ідіотів почнуть доводити свою впевненість у тому, що мав на увазі абат. А тепер біжи!» «За хвилину я чекатиму тебе в саду п'яти несподіванок». Коли Лобсанг прибув, Лудзе обережно прив'язував одну зі своїх карликових бонсай-гір до бамбукового каркаса. Він зав'язав останній вузол, а тоді поклав це в наплічну сумку. «А їй нічого не станеться?» – запитав Лобсанг. «Це ж гора! Що їй може статися?» – Лудзе взяв мітлу. «Але перед дорогою ми тільки заскочимо на пару слів до одного мого старого приятеля». Можливо, щось у нього візьмемо із собою». «Що діється під поцікавився Лобсанг, ідучи слідом. «Та воно таке, хлопче. Ми з Абатом і тим чолов'ягою, до якого зараз зайдемо, знаємося дуже давно. Зараз усе трошки змінилося. Абат не може отак просто сказати. «Лудзе, старий ти, пройди, світе! Це ж ти насамперед вбив всім у голови легенду про Убервальд. А я бачу, що ти щось задумав, тож йди собі геть і покладайся на свою чуйку». Але я думав, що він тут верховний правитель. Власне, бо верховним правителям дуже важко чогось досягти. Забагато інших людей плутаються у них під ногами і перешкоджають. А тепер ці всі нові хлоп'ята матимуть потіху, гасаючи довкола Убервальду з вигуками АЇ. А ми, мій хлопче, прямуватимемо до Андмурпорка. Аббат це знає, майже знає. А звідки ви знаєте, що новий годинник роблять у Андмурпорку? запитав Лобсанг, ідучи слідом за Лудзе, котрий звернув на болотисту стежку, що вела попри зарості Рододендрона до Монастирського муру. «Я знаю. Можеш мені повірити, що того дня, коли хтось витягне затичку з На Всесвіту, ланцюжок від затички приведе до самого Анкморпорка. А той дурий світ, що це зробив, почне виправдовуватися. Я просто хотів побачити, що станеться. Всі дороги ведуть до Анкморпорка». «Я думав, що всі дороги ведуть від Анкморпорка». Але не та, якою ми підемо. Ага, ось ми вже й тут. Лудзе постукав у двері неоковерного, але величенького сарайчика, що тулився прямо до стіни. Цієї ж миті всередині щось вибухнуло і хтось, тут Лобсанк виправив самого себе, половина когось стрімко вилетіла з незаскланого вікна і з такою силою гепнулася обстіжку, що аж кості затріщали. І лише коли ця половина перестала котитися, лопсан усвідомив, що це був дерев'яний манекен у чернячій мантії. Я бачу, що кура зважається, сказав лудзе. Він навіть не ворухнувся, коли повз його вухо пролетів манекен. Двері відчинилися навстіж, і з них схвильовано визирнув огрядний старий чинець. Ви бачили це? Ви це бачили? вигукнув він. І це лише з однієї ложки. Він уклонився гостям. О, вітаю, лудзе. «Я на тебе чекав. Де що приготував?» «Що саме?» – поцікавився Лудзе. «Що то за хлопець?» – зронив Ку, запрошуючи їх заходити. «Ім'я цієї недосвідченої дитини Лопсанг, відповів Лудзе, роззираючись у сарайчику. На камінній підлозі було задимлене коло, оточене почорнілим піском. «Нові іграшки, Ку!» «Вибухова мандала!» – радісно повідомив Ку, підходячи ближче. Варто лише посипати цей порстенький пристрій спеціальним пісочком у будь-якому місці. І перший воріженько, який на це наступить. Бабах! Миттєва карма. Не рухай це! Лудзе простягнув руку і вихопив із допитливих хлопсангових пальчиків жебрацьку миску, яку тут щойно поцупив зі столу. Пам'ятай перше правило, сказав він і пожбурив миску геть. З неї на люту висунулися приховані леза, і миска вп'ялася ними у кроку. Та це миттєво стяло б людині голову вигукнув Лобсанг, і тут вони почули неголосне цокання. «Три, чотири, п'ять...» – почав лічити Кву. «Вісім! Мершій, лягать!» Лудзе встиг штовхнути Лобсанга на підлогу, за мить до того, як вибухнула миска. Її металеві уламки просвистіли в них над головами. «Відколи ти бачив її в останній, я додав деякі деталі!» – гордо усвідомив Ку, коли вони знову зіп'ялися на ноги. «Універсальна штучка. До того ж, звичайно, з неї ще можна їсти рис». «О, а це ти бачив?» Він дістав молитовний бубон. Лудзе і Лобсанг одразу відступили на крок. Купо вертів бубном, і мотузочки з грузилами затарабанили об його шкіру. «Мотузочку можна миттєво зняти і використати як зручну гароту», – пояснив він. «І сам бубон також знімається. Ось так. І там виникає вельми корисний кінжальчик». «До того ж, звичайно, ним ще можна скористатися і для молитви», – уточнив Лобсанг. «Добре підмічено». Похвалив його Ку. «Метикувати, хлопець! Молитва завжди корисна, як останній засіб. Фактично, ми опрацьовуємо вельми перспективну мантру, що містить у собі звукові тони, які специфічно впливають на людську нервову систему. «Я не думаю, що нам щось із цього буде потрібне Ку», – недослухав його Лудзе. Ку зітхнув. «Принаймні, ти міг би дозволити нам перетворити свою мітлу в таємну зброю, Лудзе. Я показував тобі креслення!» «Це і так таємна зброя!» – мовив Лудзе. – Це ж мітла. – А що скажеш про нових яків, яких ми розводимо? Варто смикнути за і їхні роги миттєво. – Нам потрібні веретенеку. Чернець раптово набув винуватого вигляду. – Веретена? Який ще веретена? Лудзе перетнув кімнату і долоною натиснув на одному місці стіну, що відразу відсунулася вбік. Ось ці веретенеку. І не марнуй часу, бо в нас його і так обмаль. Лопсанг побачив щось подібне на двійку маленьких зволікаторів, кожен з яких був усередині закріпленого на дошці металевого каркаса. До кожної з дошок були причеплені ремені. «Ти ще не розповів про них аббату, ні?» – запитав Лудзе, відчепляючи одне з веретен. «Бо він тоді відразу б це зупинив, сам розумієш». «Я не думав, що бодай хтось про них знає», – здивувався Ку. «Звідки ти?» – Лудзе вишкірівся. «На підметальника ніхто не звертає увагу», – пояснив він. «Але ж це ще дуже експериментальний варіант», – почав панікувати Ку. «Я збирався розповісти Абату, звичайно, просто чекав, коли вже ма що показати. Було б жахливо, якби вони потрапили в лихі руки». «То ми простежимо, щоб цього в жодному разі не трапилося», – сказав Лудзе, оглядаючи ремені. «І як їх приводити в дію?» «Гирі храповики виявилися занадто ненадійними». – пояснив Ку. – На жаль, довелося вдатися до годинникового механізму. Лудзе зацепенів і люто зиркнув на чинця. – Годинникового механізму? Як рушійну силу, лише рушійну силу! – почав виправдовуватися Ку. – Справді, не було іншого вибору. – Тепер уже запізно, мушу якось дати собі раду! – сказав Лудзе, а тоді відчепив другу дошку і подав лопсангові. «Тримай, хлопче, якщо загорнути в мішковину, буде схоже на наплічник». «А що це таке?» Ку зітхнув. «Це портативні зволікатори. Не поламай їх, тільки прошу тебе». «Але для чого вони будуть нам потрібні? Маю надію, що тобі не доведеться це з'ясовувати», – сказав Лудзе. «Дякую, Ку. А ти певний, що не хотів би мати якусь бомбочку в повільненої дії?» – з надією спитав Ку. Кидеш таку на підлогу, і час уповільнюється до... Ні, дякую. Інші монахи були повністю споряджені, зауважив Ку. Нам не треба нічого зайвого, рішуче заявив Лудзе. Вийдемо чорним ходомку, Гаразд? Чорний хід виводив до вузенької стежечки і невеличкої хвіртки в мурі. Розчленовані дерев'яні манекени і обвуглені місцями каміння вказували на те, що Кузя своїми помічниками нерідко користався цим шляхом а за хвірткою починалася інша стежка, що вела вздовж одного з численних крижаних струмочків. «Ку має добрі наміри», – пояснив стрімко крокуючи Лудзе. «Але якщо забагато його слухати, почнеш брящати, коли ходиш, і вибухати, коли сідаєш». Лобсанг мусив бігти, щоб не відставати. «Та ж до Ангморпорка треба бути йти кілька тижнів під метальнику. Ми зріжемо на шляху зайві кути», – сказав Лудзе, а тоді зупинився і глянув на Лобсанга. «Гадаєш, що зумієш це зробити?» «Я це робив сотні разів», – почав був лопсанг. «Ой, Донго, так!» – врував його Лодзе. «Але в долині є чимало різних перешкод і запобіжників. Ти цього не знав?» «В Ой, Донго легко розтинати час, мій хлопче. А там зовсім інша справа. Тобі перешкоджатиме повітря. Помилишся, і повітря затвердне, як скель. Треба розтинати час довкола себе, щоб рухатися немов риба у воді. Знаєш, як це робити?» Ми вивчали трохи теорію, але Сото розповідав, що в місті ти сам зупинив для себе час. Це називається стійка койота, її дуже важко виконати, і я не думаю, що цього навчають у гільдії злодіїв. Мені, мабуть, пощастило підметальнику. Гаразд, так і продовжуй. Матимеш багато часу повправлятися, поки ми залишимо позаду сніги. Але добре все відпрацюй перш ніж ступити на траву, бо інакше буде лихо твоїм ногам». Це називають розтином часу. Існує спосіб гри на деяких музичних інструментах, що має назву циркулярне дихання і дає змогу людям грати на діджеріду або в Волинці без того, щоб вибухнути або бути засмоктеним у дудку. Ростин часу – це дуже подібна техніка, просто все відбувається значно тихіше, а замість повітря тут фігурує час. Кваліфікований монах може розтягнути секунди на цілу годину, а то й довше. Але це ще не все. Він рухатиметься у затвердлому світі, мусить навчитися бачити відблиск світла, чути відлуння звуку і дозволити часу просочуватися в цей його особистий всесвіт. Це не так вже й важко зробити, якщо відчувати впевненість. Розітнутий світ видається тоді майже нормальним, за винятком кольорів. Складалося враження, ніби йдеш під час заходу сонця, хоч сонце й застигло високо в небі і майже не рухалося. Світ попереду відтінював пурпуром, а світ позаду, коли Лапсанг озирнувся, мав відтінок засохлої крові. І був цей світ самотній. Але найгіршим, усвідомив лопсанг було те, що панувала тиша. Тобто лунав лише ледь чутний шум, подібний на глухе шкварчання на периферії слуху. Лобсангові кроки звучали химерно і приглушено, а звук цей долинав до його вух зовсім не синхронно з його ходою. Вони дійшли до кінця долини і з вічної весни потрапили у справжнє царство снігу. Холод почав пронизувати тіло поволі, наче ніж садиста. Лудзе прямував далі, явно не переймаючись студінню. Звичайно, це була одна з легенд, пов'язаних з його ім'ям. Розповідали, ніби Лудзе може пройти багато миль у такий лютий мороз, коли навіть хмари замерзають і падають з неба. Казали, ніби холод взагалі на нього не впливає. Але однак... Легенди змальовували Лудзе кремезним і міцним, несухоребрим лисим курдупелем, який волів уникати біюк. «Підметальнику!» Лудзе зупинився і озирнувся. Його постать була дещо розмитою, і лопсанг розмотав себе з панелі часу. У світ повернулися кольори, а холод хоч і перестав пронизувати тіло, наче свердло, був і далі собачим. «Так, хлопче, ви мене будете вчити, так?» «Якщо залишилося щось таке, чого ти ще не знаєш, Вандеркінде, іронічно відповів Лудзе, – «ти добре розтинаєш час, я бачу». «Я не розумію, як ви витримуєте такий холод». «Ага, то ти не знаєш таємниці». Цю силу вам дає знову шлях місіс Космополитої?» Лудзе задер краючок мантії і трохи потанцював на снігу, виставивши на показ худющі ноги, вбрані в товстезні пожовкли кальсони. «Дуже добрі», – похвалився він. Вона й далі присилає мені ці комбіновані підштаники подвійної в'язки. Всередині шовкові, а тоді ще три шари вовни, вставки для утеплення і парочка зручних клапанів. За дуже поміркованою ціною по шість доларів за пару. Бо я старий клієнт. Адже написано «Тепло кутайся, бо впіймаєш смерть». «Це просто омана?» – Лудзе здивувався. «Що?» – перепитав він. «Ну, я маю на увазі, що все це омана, так?» Усі вважають вас видатним героєм, а ви не вступаєте в двобої. І ще всі думають, що ви володієте всілякими дивовижними знаннями, а, а ви просто вводите людей в оману. Правда? Навіть абата. Я думав, ви мене навчите якихось важливих речей. Я маю її адресу, якщо тебе це цікавить. Назвеш її моє ім'я. О, але я бачу, що ти не мав це на увазі, ні? Не хочу бути невдячним, я просто думав... Ти думав, що я маю скористатися таємними знаннями, набутими впродовж цілого життя лише для того, щоб тримати ноги в теплі, так? Ну, знецінене священне вчення заради власних колін? Ну, якщо ви так це інтерпретуєте? І тут щось спонукало лопсанга подивитися вниз. Там, де він стояв, було сантиметрів п'ятнадцять снігу. А там, де стояв Лудзе, снігу не було. Його сандалії тонули в двох калюжах. Лід танув довкола пальців його ніг, рожевих, теплих пальців. «З пальцями, до речі, зовсім інша справа», – сказав підметальник. «Місіс Космополита – справжня чаклунка, коли йдеться про підштаники. А от зв'язати нормальні шкарпетки вона не годна». Лобсанг підвів очі і побачив, як підморгнув Йому Лудзе. «Завжди пам'ятай перше правило, вірно?» Лудзе поплескав по руці розгубленого хлопця. «Але в тебе все добре виходить», – підбадьорив він його. «Давай, ну, трохи перепочинемо і поп'ємо чайочку». Він показав рукою на скелі, де можна було принаймні захиститися трохи від вітру, біля них височили великі білі кучу снігу. «Лудзе?» «Так, хлопче. Я маю питання. Ви зможете на нього відповісти прямо?» «Я спробую, звичайно». «Що тут до біса дігіться?» Лудзе відгорнув з каміння сніг. «О, – вимовив він, – одне з найважчих питань».